Dualidade Metade do meu corpo é Marco António. Outra metade, mistério, é Cleópatra. Eu sou ao mesmo tempo o torvo Otelo e Desdémona que a tremer se entrega na fronteira da noite que amanhece. Dentro de mim, há sempre o que domina. ao lado da metade que se oferece.